Doncs després d'aquesta pausa musical, sembla que avui la Mireia continuarà parlant d'aquest tema dels exoplanetes i continuarem investigant a veure si és possible trobar vida fora d'aquí. Molt bona nit. Doncs, com comentava la Mònica i us vaig dir la setmana passada, seguirem amb aquest tema perquè dona per uns quants programes. Um, I avui parlarem, doncs seguirem parlant d'aquests planetes fora de la Terra, de quins s'estan trobant, i uh, també parlarem una miqueta dins del sistema solar, què s'ha trobat i quins indicis hi ha d'una possible vida uh, que no sigui la, la nostra. Doncs, per començar, el, la setmana passada ens preguntàvem si, si la Terra era un lloc gaire estrany dins de la galàxia i dins de l'univers. Perquè, clar, nosaltres com a, com a éssers humans ens preguntem si hi ha algun altre tipus d'ésser que s'està preguntant el mateix que nosaltres dins de l'univers. Eh, podríem dir que és una pregunta una miqueta filosòfica, però la física, eh, just, just, justament amb el que estem comentant, amb aquesta búsqueda de planetes i de, de tipus de vida dins els planetes, doncs ajuda una miqueta a respondre a aquesta pregunta. <laughs> Uh, de moment, el que hem trobat i el que vaig comentar la setmana passada són planetes molt grans, gasosos, sobretot, tipus Júpiter, Saturn, perquè ens fem una idea, uh -huh. perquè eren els més fàcils de trobar amb aquells mètodes que vam comentar del trànsit i de la velocitat angular. I uh, al final de tot del programa passat vaig comentar que hi havia una missió, que és la Kepler, en honor al famós científic que... Uh, astrònom i matemàtic, el senyor Kepler, que ja cap al 1700 va, va explicar les òrbites de, del Sistema Solar, deixant a la Terra fora del lloc central en l'univers que ens creiem que tenia. Doncs aquesta missió, vaig començar a explicar una miqueta que, que volia, l'havien llançat l'any passat, al març, maig, si no recordo malament, a la primavera, l'any passat, per eh, intentar trobar mm, planetes més petits. Perquè, clar, tots els planetes que hem estat trobant no ens serveixen per, per saber si hi ha vida o no hi ha vida. Perquè, tal com la coneixem nosaltres, ara explicarem una miqueta què ha tenir un planeta per poder tenir vida, doncs aquests planetes tan, tan grans no serveixen. Mm -hmm. Una pregunta, llavors, és que amb els mètodes que tenim hem trobat planetes massa grans i els descartem i ara necessitem trobar trobant -ne nada més petits. Els mètodes que vas explicar l'altre dia no ens serveixen i ara necessitem... Sí que serveixen, però, a veure, el Kepler el que fa és el mateix mètode del trànsit, que ens va explicar la Mònica molt bé, que és això, com un eclipse d'un planeta mm -hmm. dintre un altre, aquesta, diguéssim, aquesta disminució de la llum del, de l'estel, perquè l'està tapant un planeta, clar, això des d'aquí només es veuen si són molt grans, mantenem per que... molt bons que siguin els, els instruments. Jo recordo haver vist el trànsit de... Uh... Venus, era? Sí. Mm -hmm. I... I, bueno, quasiment no es veia res. Clar, I el nostre sol, el nostre les... sistema solar... No? Sí, es veia un petit veia puntet, un puntet com una taca. Darrere. I si es clar, no estaves avisada, no? Que si no arribaves està avisada. Ah, clar, avisada, no, no, no. hauria vist ningú. No, no s'hi fixa ningú, <laughs> no? Doncs imagineu-vos tan lluny de, del nostre sistema, més enllà, eh, és molt difícil veure-ho des d'aquí. Per això es llança una sonda fora que intenta viatjar una miqueta més i sense pol·lució, sobretot, perquè no està a la Terra. I amb uns instruments molt, molt, molt, molt fins aquesta missió, penseu que va estar com 10 anys preparant-se. Uh, de fet, s'havia llançat abans, fins ara no s'ha llançat i només, en teoria, té 3 anys de fiabilitat a, a fora. Llavors, clar, amb aquests 3 anys s'ha d'intentar trobar aquest petit top, aquestes petites taques que es poden veure en els, en les, en els altres sols per intentar trobar aquests planetes més petitons. I d'aquí 3 anys què passaria? Que potser estaria massa lluny i no ens arribaria bé? O... Segurament pot tenir avaries, o pot haver instruments que no funcionin, o, bueno, dir... o pot ser que hagi explorat tots els, plane... Tot, perdó, tots els estels que, que se li havien, que estan explorant ara i ja no trobi res més. És com el temps de vida, també. No? sí, sí, un I temps de vida. El mateix amb els satèl·lits. El es van llançant mm -hmm. cada uns quants anys, cada cinc anys o cada deu, perquè sí. també s'ha de renovar. I, I, i llavors mateix. els altres que queden en òrbita. Sí, sí, sí. sí n'hi ha que es destinen a altres a altres fins sí, bones. Per exemple, temes de, de recursos climàtics o relacionats amb el canvi sí. climàtic o altres coses, i n'hi ha que... Són que es escombraries. Sí, us faríeu creus de, del que diguéssim fàcil que és, si ara nosaltres tinguéssim una escala per pujar cap a l'atmosfera, la porqueria, la quantitat d'escombraries que hi trobem en òrbita de la nostra Terra. Esclar, està tan ben calculat, no?, que l'Òrbita serà llunant. per tota la vida. Sí, no, perden energia. Clar, de fet, clar, clar. ha una mínima pèrdua d'energia i va, poden arribar a caure fins i tot, um, el que passa que, de fet, van arribar a dir que la Mir cauria, va haver-hi l'estació russa, etcètera, uh, sí que poden caure i poden, de fet, pot haver-hi pertorbacions solars que els espatlli del tot, que es quedin inservibles, etc. Per això mateix es calcula un temps de vida. Uh -huh. Llavors, per la Kepler, uh, clar, va començar fa poquet... I abans vam dir la setmana passada que s'havien descobert més de 300 planetes eh, fora del sistema solar. Doncs des que s'ha llançat, eh, se'n descobreix una a la setmana gairebé. Llavors, s'han trobat alguns... Com que té molta sensibilitat, s'han trobat realment ha ja alguns planetes petits. Um, només comentar-vos, abans d'entrar en el tema dels planetes petits, que aquesta sensibilitat tan gran que té la Kepler, que fa que, fa que pugui trobar aquests planetes, Eh, fa eh, també... Bueno, ens, ha fet, ens ha fet evolucionar una miqueta amb el que ens pensàvem abans sobre, els, sobre la quantitat de planetes que hi ha com els nostres perquè realment ja de fet hi ha unes equacions que parlen d'això sobre, abans d'haver eh, trobat cap, eh, cap exoplaneta parlaven que hi havia un, un, com un 80% de possibilitats de que un estel tingués un planeta com el nostre perquè de fet el nostre estel com, van, com vam dir fa molts programes quan vam parlar del Sol és bastant mm, habitual, és, no és ni molt gran ni molt petit, per tant, podria, podria dir que és, és, mm, és bastant obvi pensar que els altres estels que seran com el nostre sol tindran planetes com el nostre, doncs no, no és així. Um, amb aquestes observacions del Kepler i pensant no, també als, als cosmòlegs teòrics fent, fent teoria, han arribat a la conclusió que només l'11% dels estels Tenen, poden tenir un sistema com el nostre. Mm -hmm. Clara, el és, és molt, petit, és molt, és molt petit. petit. I més que per amb la quantitat d'estels i galàxies que hi ha, clara, sí. imagineu que hi ha dins de la nostra galàxia, dins de la Via Láctea, doncs encara és més difícil. Eh, estan molt lluny, poden estar doncs, el que diem, no? poden ser difícils de calcular, poden, eh, poden passar moltes coses. Eh, s'ha trobat, tot i que es troben molts planetes clar, encara és més poc probable que els planetes aquests que són com nosaltres que tenen les mides més o menys semblants a la Terra estiguin a la zona que està a la nostra Terra és a dir, just enmig, diguéssim una miqueta de totes les òrbites que, com vam comentar la setmana passada tinguin aquesta velocitat de rotació sobre si mateixa que fa que hi hagi nit i dia més o menys compensada la velocitat també al voltant del Sol um, també vam comentar Eh, això és molt important, que hi hagi un planeta molt gran o un planeta o més eh, companys d'aquesta Terra persona nostra, perquè aquests planetes tan grans el que fan és no permetre que els meteorits entrin i xoquin contra la Terra. Per què és tan important això? P Perdona, però llavors sí. ah, potser en comptes de buscar un planeta hem de buscar un, un sistema, no? Clar, aquest mm, és el, aquesta sistema... és la gràcia, trobar tot el sistema. Per això, quan Kepler ens està enviant tantes dades de tants planetes el que estan fent els científics és buscar si sí, amb aquest planeta tenim un altre planeta clar es van creuant totes les dades. Llavors per què el que us volia dir? Perquè està important aquest planeta gran? Perquè en principis i una Terra està on, està on estem nosaltres amb la nostra velocitat, amb un Sol més o menys com el nostre, podria haver-hi terra, si té aigua, etc, ah, sí. eh, que això ja són, són observacions posteriors i més difícils. Doncs, uh, per què? Per què necessitem que... Doncs, per aquests meteorits... Què passa si entren molts meteorits a la Terra? Home, perquè ja estan entrant constantment, no? passar que la nostra atmosfera mm. també ens, ens protegeix, no? Doncs, el, justament el problema és doncs, el que va passar amb els dinosaures, segurament. És a dir, que si entra un meteorit massa gran, extingeix tot el que hi ha i la Terra, per molt que sigui una Terra amb condicions òptimes, ha de tornar a començar de nou o ha d'agafar una altra branca d'evolució perquè torni a haver-hi una civilització yeah. llavors per això és tan important el paper d'aquests planetes grans A uh, l'arribada d'aquests meteorits Clar, suposo que els dinosaures no ho podien predir mm -hmm. però nosaltres sí, sí que ho podem predir, ho podem predir. és a dir, de fet es estan saber... predits alguns meteorits mm -hmm. que han de passar a prop de la Terra molt a prop de la Terra i ja es parla de que pot haver-hi una extinció o es parla fins i tot de, de fer alguna cosa una miqueta de ciència-ficció com les pel·lícules aquestes que, que es van fer famoses sí, la teca de passar i això el de impact no, també d'enviar caps nuclears o enviar alguna cosa perquè les desví sí, si Júpiter o Saturn no fan la seva feina, diguéssim. Però sí, sí, es, pot, es calcula i s'està calculant i de fet hi ha pàgines web on ens explica els possibles impactes de meteorits més o menys importants que hi haurà en els següents centenars de milers d'anys. Sí, ens afectaria a nosaltres això? Per suposat, si arriba... És a dir, a nosaltres vull dir... En vida la humana i va haver-hi algun que va passar bastant a prop fa fa uns anys, fa molt pocs anys, un parell d'anys, però ara mateix, que jo recordi, no, però ja us ho miraré perquè estan sí, cada dia calculant això, mm. si sí, sí, en podem parlar. Llavors, el que dèiem, els planetes, aquests petitons. N'hi ha un que es diu Kepler-4b, que és uh, 43% més pesat de Neptú i més o menys com Neptú. És a dir, és molt més dens, però és una mida acceptable per la vida. Què passa? Doncs uh, que aquesta densitat tan gran el que fa pensar és que té una composició, clar, molt més densa i, per tant, té una proporció de molt més de roca que d'aigua, primer problema per la vida, necessitem aigua bastanta, i uh, per la vida, com nosaltres Clar, entenem, al eh? pròxim sí, sí, sí, sí. programa parlem d'altres tipus de vida, perquè n'hi ha també, no? I els investigadors, els, els biòlegs sobretot, també tenen se la seva branca cosmològica i també estudien aquestes coses, i crec que és força interessant. Però ara mateix, centrar nos en la vida com la coneixem, uh, necessitem aigua, per tant, aquest planeta de moment és massa dens per tenir aigua, i té una proporció molt baixa d'hidrogen heli. És a dir, nosaltres també tenim molt més hidrogen que heli i per això estem aquí. Eh, aquest planeta, llavors, tampoc ens serveix de moment. O és sigui, sí, que, que si calem localitzant localitzat, o... no, no compleix les condicions necessàries i el descartem. Això mateix, l'hem localitzat i hem sigut capaços de trobar la seva densitat i eh, la proporció hidrogenèlica. Això m'hi fascina, perquè realment tan lluny, eh, tants anys llum, aquest planeta, possible planeta, i saber tot això, totes aquestes dades, doncs, a veure, és potser trist perquè no tenim molta... no, no hi ha possibilitat de vida, però és interessant perquè si ens seguim trobant, doncs en podem seguir seguir buscant. I el que volia comentar també per acabar és que en el nostre sistema solar, perquè clar, tan lluny estem veient que de moment no trobem res i que és molt poc probable, però és que dins del nostre mateix sistema solar potser, per què no? Allò que pensaven abans, el, pensaven els nostres avis, potser de mar, el, dels, de la gent de mar, no? que deien que es veien cares o, o, o... Fins i tot diuen, hi ha el tema de que es veia una lletra una M, que durant una època es va observar, de fet es podia observar amb un telescopi, hi havia una M i aquesta Emma deia, molta gent, que era perquè es creien que els, mar els marcians, no? la gent de Mart, ens estava dient que ells estaven allà i que Emma, de Mart, no? com dient, us entenem i parlem el vostre. I parlem exactament. Atenció, perquè va haver-hi l'altra gent, aquestes eren els, els, els una miqueta optimistes, no? Després hi havia la gent que una mica pessimista i deia que era una B doble i que significava guerra, en anglès, no war. I ho escriuen Imagina, en anglès perquè ens, eh? ens estaven declarant la guerra. O sigui... Cada país amb el seu idioma podia sí. imaginar el que volgués. Sí, sí, no? el problema es va acabar quan aquesta senyal es va borrar, perquè no era res més que una, una miqueta de pols aixecada per, a un, per a un terratrèmol, etcètera, o algun, bueno, més que terratrèmol, una activitat de, de petit vent a Mart sí, sí. Que, va, que va provocar això. Però sí que hi ha dos llocs eh, interessants en el sistema solar nostre on eh, pot haver-hi condicions bones per la vida en els primers estadis, per suposat, perquè entenem que si no potser ja s'haurien posat en contacte amb nosaltres. Una és Io, que és una, una lluna de Júpiter, i l'altre és Europa, uh -huh. una altra Lluna. Doncs aquests, aquestes dues uh, tenen les condicions, és a dir, són, estan molt lluny de, no, de nosaltres, estan lluny del Sol i estan congelats, d'acord? Són planetes, són, són llunes però són planetes, congelats, però a sota, i a les primeres observacions de les sondes Voyager 1 i 2, han vist que hi ha aigua, d'acord? I si hi ha aigua a eh, sota del gel... Per, per tema de, de marees, és a dir, clar, dins, penses, home, si el gel està fora dins també hi haurà gel, però és perquè el planeta està més calent que fora i a més perquè el Júpiter, el ser tan gran, exerceix unes forces de marea que trenquen aquests, aquests llaços per fer gel i pot haver-hi aigua líquida dins. D'acord? Doncs dins d'aquesta aigua s'està pensant d'enviar un robot submarí, la NASA vol enviar un, un robot submarí que trenqui el gel, penetri a dins, i pugui, pugui veure si hi ha alguna mena de cadenes d'ADN, de, de, de proteïnes, etc., que és com la vida va començar a la Terra. Hi ha molta activitat eh, de volcans, a sota, com les foses nostres marines, i és just on es, va, on es pensa que va començar la vida a la Terra. Llavors, clar, s'estan trobant unes condicions molt semblants a les de la Terra fa, fa 5.000 milions d'anys i, clar, es pensa que pot haver-hi alguna mena d'esperança en aquests planetes, en aquests satèl·lits. Llavors, això ho deixo doncs, pel, pel següent programa. Seguirem parlant d'això i dels altres tipus de vida possibles. Ara us deixo amb una cançó del Billy Bracky Wilco que es diu She came along to me.